якого патифон був, та Іван Поліщук. Хлопець дрібнею кості, з лагідною усмішкою тихий, ніхто його по імені не звав, а кликали комсомольцем. Бо він був секретарем комсомольського середку в колгоспі, завжди ходив заклопотаний. Після роботи, а працював він трактористом, треба в райком бігти до Ярополя, а це таки вісім кілометрів туди і вісім назад, вічні збори, кампанія по передплаті газет, позика, членські внески. Отож вдома майже ніколи не бував. На гульках теж його ніколи не бачили. Та оце вгледіли навесні, коли Оренка кінчилась. Комсомольця з Марією, як обоє з лісу йшли з щасливими обличчями. Коробка, коли прочув, одразу сватів послав. Не було йому рівного в рябому хуторі по силі й красі, по вмінню грати на гармошці і на вечорницях дівчат лапати. Та довелося коробченим сватам гарбузи виносити з макогонової хати. Вийшла Марія заміж за комсомольця, поліщучкою стала. За три роки до війни народився син у них, Василько. І от коли Марія ще ходила вагітна, жовта і схудла, бо віддавала свою вроду синові, почала вона малювати для майбутнього свого первістка. Зрештою, нічого дивного втім не було, бо з давніх давен баби в рябому хуторі малювали навесні хати, розписували їх півнями та квітами, а всередині печі розмальовували. Маріїна мати теж штукою цією нехитрою володіла, хоч і не відзначалася особливим малярським хистом. Спершу Марія стіни своєї хати розписала. Намалювала коней, заквітчених для дитинки своєї вельми бажаної, червоного коня, щоб була все життя весела, зеленого, щоб була все життя здорова і синього, щоб була розумна і добра. Ті коненята так гарно стрибали на стінах, що всі, хто проходив повз Поліщукову хату, зупинялися, погляду не могли відвести. Веселіше людям на серці ставало, коли бачили марійних коней. А на печі навалювала Марія лева, доброго лева, з червоною гривою і розумними зеленими очима. Лев ходив по гілляці, поміж дубового листя і жолудів. Всміхався комсомолець завжди, коли дивився на того кумедного лева, всміхався і цілував Марію та казав, «І де ти, Марійко, такого лева бачила? Хіба ж леви бувають такими?» А Марія щаслива шарілася і усмішка в неї блукала по густах зніяковіла. «Я довго-довго дивитимусь на того лева, і синок наш буде такий красивий і сміливий. А коли вже всі стіни були замальовані, взялася Марія до паперу, купила в Єрополі фарби, гуаш, пензлики, і так днями сиділа в хаті, свої химерні малюнки малюючи. Вже свекруха почала злоститися, дорікати невісті. «Чого, каже ти, ото час марнуєш?» Хай би краще дитині щось пошила, Льолю якусь, або в хаті прибрала чого-то, Б тісто замісила, хлібчика напекла. Коли народився Василько, Звісно, менше часу стало на малювання. Та все ж, як засне ввечері маля, Як засопе тихенько, ніжний такий звук, І ротичок маленький, рожевим трикутничком стулиний, і від чорних вій довгі тіні спочивають, сяде, бувало, Марія коло лампи, і ну собі малювати. А чоловік її комсомолець, так само, як і перед одруженням, пізно повертався з колгоспу. І кольори, що на її малюнках ввечері темні й густі виходять, а вдень, глянь, яскраві й легкі вони робляться, і щасливо усміхається, дивлячись на них Василько. Дитя Рослав Марії розумне, не могла ним натішитися. Мамо, бува, каже, намалюйте мені либу, таку велику либу. Я сяду на неї та попливу богункою в моле. Навіщо тобі, синку, в море плисти? Кажуть, що моле синє синє. Я візьму віделко, вам сині фалби плевезу. Ох, ти ж моє серденько ненаглядне, Листячко моє зелене, Виціловувала його Марія. А якось побачив Василько, Як голуб літав над їхньою хатою, Та пір'ячко сизе загубив. Підняв те пір'ячко, приніс мамусі. Мамцю каже, посійте те пір'ячко в землю, Хай голуб'ята вилостуть. Бо такий-то був Василько року того Страшного, коли друга війна зачалася. Баби, що возили молоко в Яропіль, швидко повернулися злякані, казали, що літаки з хрестами німецький Яропіль бомбили. Ледве молоко спродавши, побігли ті баби сіль купувати. Та більше як по два кіло в одні руки вже не давали.